Європа. Європа шоста за величиною частина світу. В Європі розташовано 46 країн, зокрема, частина Росії, Туреччини і Казахстану. Цифри і факти площа 10 мільйонів 443 тисячі квадратних кілометрів. Населення приблизно 728 мільйонів. Кількість країн 45. Найбільша країна – Росія. Площа 4 мільйони 309 тисяч 400 квадратних кілометрів. Європейська частина 25 – 25% всієї території. Найменша країна – місто-держава Ватикан. Площа 0,44 квадратних кілометрів. Найвища вершина – гора Ельбрус. 5642 м. метри. Найбільше озеро – Ладоське, площа – 7700 квадратних кілометрів. Найдовша річка – Волга – 3530 кілометрів. Європа за площею невелика, менша тільки Австралія. Але завдяки помірному клімату, багатим природним ресурсам та родючості ґрунтів забезпечує продуктами велику кількість населення. У Європі розташовано 45 країн, і народи, які живуть у них, розмовляють 50 мовами та численними діалектами, а також мають свою самобутню культуру і традиції. Вихід до моря З півночі береги Європи омивають води Північного льодовитого океану, із Заходу – Атлантичного, а з Півдня – Середземного моря. Берегова лінія материка порізана тисячами фіордів та заток. З усіх європейських країн тільки 9 немає прямого виходу до моря. Розмаїття ландшафтів. Альпи. Найвищі гори Європи. З вершиною Монблан 4807 метрів. Піранеї і Карпати розділяють її територію на північну і південну частини. Ландшафти північної частини – це великі рівнини, які простяглися від берегів Атлантики на заході до Уралу на сході. Найбільша з них – Східноєвропейська, на якій розташована більша частина Росії. А на північній окраїні Європи простяглася гориста Скандинавія. На півночі Європи ростуть хвойні ліси, Переважно ялинові, соснові та листяні. У центральній і південній Європі переважають листяні ліси – ясинові, в'язові та дубові. На південному сході простягаються неосяжні степи. Скандинавія На півночі Європи лежить холодна гориста Скандинавія, де розташовані Норвегія, Швеція, Данія та Фінляндія. Клімат тут суворий, із щедрими снігопадами. Середня січнева температура становить мінус 16 градусів Цельсія. У суворих умовах крайньої півночі дерева – рідкість, але ближче на південь Скандинавія вкрита густими лісами, в яких водяться бурі ведмеді, олені та вовки. Середземномор'я Три гірські ланцюги Піренеї, Альпи і Карпати ділять Європу на дві частини – північну і південну. На півдні – в середземноморських країнах, в Італії, Іспанії та Греції. Зима, як правило, буває прохолодна і дощова, а літо – спекотне і сухе. Природні багатства У Європі родючі орні землі складають більше половини її території. Тут вирощують ячмінь, овес, картоплю і пшеницю, а на півдні – цитрусові і маслини. На чорноземах Південної Росії та України сіють переважно зернові культури. Нафта, газ і вугілля Європа багата на корисні копалини. У Північному морі добувають нафту і природний газ. А на самому материку є значні поклади кам'яного вугілля. Ці види палива забезпечують енергією численні заводи і фабрики, де виробляється промислової продукції більше, ніж на будь-якому іншому континенті. Тут роблять все – автомобілі, електронні прилади, побутову техніку, кораблі, виплавляють сталь, тощо. Населення Більшість європейців – це потомки тих, хто жив тут з давніх часів. Але нині в Європі проживає багато переселенців з Африки, Азії, країн Карибського басейну. Близько 70% населення – міські жителі. Ілюстрації. У південних районах Європи вирощують виноград і роблять вино. Особливо славляться виноробством Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Болгарія та Румунія. Ісландію, розташовану в Північному Людовитому океані, називають землею вогню та криги цей крижаний засніжений край, багатий на вулкани та гарячі джерела. Історичні пам'ятки. У багатьох великих містах Європи дбайбливо охороняються пам'ятки давнини – свідки багатовікової історії країни. Водночас тут споруджують чудові сучасні архітектурні будівлі. Париж – столиця Франції, славиться пам'ятниками середньовіччя і водночас є центром світової моди. Москва – столиця Росії та Лондон – столиця Великобританії. Не тільки найважливіші центри міжнародної політики, а й найцікавіші пам'ятки історії. В Афінах та Римі, столицях Греції та Італії, збереглися вражаючі руїни часів давньої Греції та Римської імперії. Демократія і право Протягом багатовікової історії Європа завжди визначала світову політику. Демократія Система, при якій влада обирається народом, вперше виникла в давній Греції, близько 25 століть тому. А основи права, розроблені ще в давньому Римі, і досі впливають на сучасну юриспунденцію. Починаючи з 14 століття, Європа поступово стає одним з найважливіших центрів мистецтв та освіти. Великий інтерес до нових течій в науці – образотворчому мистецтві і літературі ознаменувала епоха Відродження або Ренесанс. Прагнення до відкриття нових країн і торговельних шляхів спонукало європейських мореплавців вирішити на вивчення невідомих земель, де пізніше було засновано колонії. Наприкінці XVIII століття у Європі відбувається промислова революція, яка привела до процвітання і могутності провідні європейські країни. Розпад імперій Протягом всієї історії карта Європи не раз перекроювалась і насамперед через війни між державами-суперниками. У 20 столітті майже всі європейські країни були втягнуті у найкровопролитніші світові війни. Після Другої світової війни 1939-45 роки. Колонії, створені в Африці та Азії, такими країнами, як Бельгія, Великобританія, Франція, Нідерланди і Португалія, стали незалежними державами. Щоправда, європейський вплив виявився настільки значним, що в багатьох колишніх колоніальних країнах люди досі дотримуються європейських звичаїв і розмовляють європейськими мовами. Схід і Захід По закінченні Другої світової війни Європа була розділена на дві частини. Країни Заходу і країни Східної Європи на чолі з Радянським Союзом. Аж до 80-х років обидві сторони, безперервно озброюючись, протистояли одна одній. Цей період одержав назву Холодної війни. Наприкінці 80-х років східноєвропейські країни відмовились від комуністичної ідеології, а в 1991 році розпався і сам Радянський Союз. Тоді ж розділились Чехословаччина і Югославія на самостійні держави, а Східна і Західна Німеччина об'єднались. Отже, карта Європи знову зазнала серйозних змін. Іллюстрації Найбільше місто Туреччини – Стамбул, розташоване на берегах Босфору, який поділяє Європу і Азію. В його архітектурі дивовижно поєднуються східні і західні традиції. Руїни святилища в містечку Дельфи, що було збудоване на горі Парнас, на півдні материкової частини Греції, близько 1100 року до нашої ери. Футбол – улюблена гра в Європі. У багатьох країнах, наприклад, у Німеччині, Нідерландах, Румунії та Італії, дуже сильні національні збірні. Німецькі автомобільні заводи найбільш автоматизовані в світі. Автомобілі, що випускаються ними, експортуються у всі країни світу. Після Другої світової війни майже весь Берлін був зруйнований. Потім він був розділений на дві частини. Східний і Західний У 1990 році відбулося об'єднання Німеччини Європейський Союз У 50-ті роки ХХ століття країни Західної Європи, прагнучи до економічного об'єднання, заснували економічне співтовариство чи спільний ринок За десятиліття, що минуло, співтовариство переросло в Європейський Союз 15 країн, що входять до нього, прагнуть не тільки економічного співробітництва, а й політичної єдності.